Eta etikop elkarteak enpresa xortzaileak laguntzeko muntatu da. Iparaldeko garapenaren alde, parzu ergo ispirituan arizan nahi du, xortzailek, formakuntza, segidatze eta aholku eskainiko ditu. Adinetako presunak eta haurtipiak dira bero handietan ahulenak, Geneviève Karikar zainak eranen dauku zer hartar behar duten. Euskal Euskadi txirindulari taldea lan jergohian, laguntza hilerik ezpadu laste ratxemeiten, Euskal taldea desa gertzena litaike. Eta aroari, beako bat... Bai, iguzkia, eh, ordu gula jadanik, bero kampoan eta oraino beroagoa rakxaldean ogoita emeritzi bero goi geratotara ino joren zaukut termometra. Termometra Eop elkarte sortu berriak hamar proieto lagunduko ditu irailetik goiti egoera ekonomiko konplikattuuntan Euskalegian enpresa munduko eragile garrantzitsu bat bilakatu nahi du, beriki aurkeztua izan den Etikop elkarteak Laguntza ekonomikoa ekarriiko du baan ez bakarrik olatzi duate. Azmoa proiektuak beren osotasunean laguntzea da astapenetik eta burureino ere maitea Tsoz ez lagunduak izanen dira, bistandena Baina augunago joan nahi du etikop elkarteak Proiektuaren egin ibilbidea, merkatuaren azterketa Hortako behar diren formakuntzak Hori guziak bere gainagnezazke elkarteak Ahatik ez da norona eri idekia izanen Ardatz batzu errespetatu beharko dirar Jaumichel lagazkat etikopeko arduraduna Hiru itzgako badugu, eh, lehenada balapaz hori cooperatifoak uh, bigarrena da eskualdea edo lurra territorioa, eta hirugarrena da inovazioa. Batez ere gizarte innovazioa eta dan les usagesak, eta edo e innovazioa. Beraz, xartzen diren guziak, enpresa guziak edo proiektu guziak hortan xartzen direnak, e, nolaz bait, hiru e, itz gako horier erantzuten behar diete. Interesatuak internetez, beren auta bidali beharko dute, txosten bat betez ubebikoitza iru aldiz, etikop .fr webgunean, Biaren erditstan hamak proiektuak hautatuak izanen dira eta hogeitahiruko lehen laguntzak asiko dira. Aetzeko herriko etxean opozizioan den ahetzen taldeko Francis Jeli eta Shanti kapendegi haserreak ertu dira ausapesaren eta bestekonselarien egin moldeetaz. Ausapesak eta batez ere hirik intza den komisioak beste haute txekin gabe hartzen dituela hainbatera baki salatzen dute ahetzen ekoek. Horietan adibide argiena ahetzeko herriak herri elkargo eta ofiz 64 ekin aktivitate ekonomiko gune bat egin nahi du, sointan etxe bisitzak ere eginen diren. ustailaren amaziazpiko Kontseiluko bilkuraren gai ordenarikin ukandu opozizioniak proieto honen berri estelatik haitzinetik irigintza komisioan estabadatua izan. Transparentzia haundiagoa galde giten di opozizioniak beraz hausapesari estu argituatik e den urteko erriko bozetan zerrenda aurkestuko duenez. Egun pre elektrikaren presioa emendatzen da, numeitan euneko bostez, abenamendu tipiak dituztenentzat goratzea biterdikoa izanen da, eta urte baten buruan beste goratze bat dinen da, hein bertsukua. Euskal Herriko Laborarien Ekoizpenak etxaldeetan salduak idoki merkatuak izanen dira uda juntan lehen itzordua biar izanen da burgue ereitiko brukiza etxaldean hauntzekinari dira eta kiwiak ere badituzte eta biarko merkatuan beraz beste ekoizleak eta ofizialiak ere hor izanen dira gero agogilaren jamaseian e, izanen da ere beste merkatu bat aldiuntan urguniako sabat baita etxaldean eta agogilaren behatzean idoki feria handia ez Jende ibiltariek orainona hasmenduak sortu dituztela bide horietan atzo donian elloizunetik Baionako lehengo zafam lantegirat joanak ziren eta gero atzo hortik lekus aldatu dira eta polizak zaintzen zituela, bordeleko otobidian ezaagi ditu landesetarat buruz eta hor izan dira oto lego luzeak otobide hortan zaz kilometra tarainoko luzetasunean, eta karabana horiek landesetako morzen zerat joanak dira, bakarrik berroita amak bat dira gelditzen mugiren e igande arte, suprefetaren baimenarekin. Atzokoaren gisa erretzeko beroa hitzeman zauku eggun ere, jogeita ama bost gradoz goitiiko temperkin, olakoetan adinetako eta, eta Hapier behar da berezikiago kasu eman Geneviev Karkri zainak aholku batzu dauzku. Befragirenak edo txipi-txipiak edo zarenak eta eri direnak ere biztandena. Aurrek, bon, ez tira mintzatzen, txipienek ez tira mintzatzen, horien ez dute reiten direla, eta hanbeste okupatia dira jostatzen eta bar, ez tira hoartzen ez dutela edaten. Horier, behar da, eman dezaun, hogei minuteta zedoola, xorta bat ekarri, hoberena urada eta behar da proposatu ura, berek ezpeitute galdeginen. Aldiz, xarek, horiek ez dute senditzen egarria. Eta joriek ere, behar da proposatu, ordean, gure xarek, ez dute biziki ura maite, hola. Ordean, her proposatzen alda ura katzitua, onuin uh, on ergal horietaik, edo beste nez edo dute, edo edo zoin uh, likidoa, onda. Iten alda ere uh, ura jelefikatzen alda, Eta kanpoan lanean ari direne jere gomendatua da ardura edatea burua estaltzea eta lajua ere geriziatzea egin ahala eta oberena bistandena da ahalbada itzalian egoitia. Donian egaraziren ondotik zef dete sindikata Angelun izanen da egun, Sassoineko langileen ganat doa, beren eskubideetaz jakinian ezartzeko, Angeluko xamro da murreko ondartza bazterian izanen dira, goizeko behatzion goiti eta gero beste itzordubat ere meiten dute, Donian elo izunen aldiuntan agohilaren hama Txirin dolaritzaan Igor Anton, Samuel Sánchez Mikel Niebe edo gorka izagire bezalako izen handi batzu, talde berri bat txekatzen ari dira memento juntan. Euskaltel Euskadi egoera ekonomiko lagian da eta bere txirin dolariak libro usten ditu, horx beste talde bat txeka dezaten errandie ustailuntan. Euskaltel enpresak ezin du berak bakarik sigurtatu behatzi milioneko aitzin kondua eta Da undahean, taldea desagertzea. Euskal Txirindularitzak dupairatzen egoera latzuri, Euskal Tel Euskadi eskoalehi osoko erakusle izan baita azken hogoi urte hauetan, baina Txirindulariak izanen dira langa bezian ezpadute beste talderik atxemeiten Mikel Niebe biziki untsa da franziako itzurian eta una nola biziduen egoera hau estando la idea que nada, bueno, ajeno dena, es es que yo va va a venir va a ir dela y ajeno eta falta eta bere jaiatuko di taldea txatzen, baina bueno, eh, ajeno esantzien ba, talde biatzen hasteko, ba hasta bare ba ba aurkitzen saiatu eh, edo edo va es la billete más que en va ba, taldez taldea billete erraduko edo ta bueno, ajeno esin eh, igurte garaje de la mui zen eta eta ez ezako la bestarremaik eh gañe ez bien ahora esto tiengo piñongo y carmenido este este aquí era bueno yo mucho había la embarrada gaineratorria y bueno va hoy sanive talo bueno triste goerangati baina bueno genen gure lana ba da eta hortan saitua pues da Eta behiz ere ongi egin dute Euskal Txirindolariek atzo Juanjo Lobato kereman baitu getxoko klasikoa Espainiako itzulia izan daiteke azken itzuli handia Euskaltel Euskadiren dako Arraunean kaikuk irabazizuen Euskaldiko xapelketa atzo 6. traineroa aixena usitu zen lekeitioko uretan, bigarren eldu da behmeo, girugarren portugalete bizkaitarek estropada huntako lehen lekuak hartu dituzte, zazpiga genaldia da kaikuk euskadiko xapelketa ere meiten duela, hori gizonetan eta emazteetan sumaia xapeldun lehenaldia euskadiko bandera ukeiten duela. Eta sexta puntan uh, barda miahitzen uh, gando uh, lehiaketako uh, partidak, beraz tamburindegi eta aliez uh, nagusitu uziren, uh, garzia eta men vieli, eta bat, huai uh, uh, aste lehenian izanen dira ondoko partidak, uh, ormaetxea eta aliez, uh, aimar eta eieragarraien uh, kontra.